بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وكل يمعن في كل امري كما الشيخ كرير كي وربما اتكل بعض المختارين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا دي Bəzi insanlar aldanış şəxsinə olan insanlardan, insanları zənnlərindən bəzən elə zənnelir ki, Allahın ona verdiyi nemətləri görür, elə bilər ki, Allah Sübhana bu nemətləri ona sevi verib. Wa wa innahu la yughayyir ma və, və, və yaẓunnu annahu zālika min maḥabbati llāhi Və həmin insan elə zənnelir ki, bu Allah Sübhana və ona olan məhəbbətidir. Və dünyada beləsini verən, ahirətdə də bundan yaxşısını verəcək. Qali İmam Əhməd, İmam Əhməd buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. belə buyurmuşdur, İzə rəayt Allah azza və cəllə yuqtil abdə minəd dünyə alə məsihimə yuhib, innəmə huvə istidraç deyir. Və İmam Əhməd gətirir ki, əgər görsən ki, qul bir günah zəhərində davam edirsə və Allah subhantallahu da deyir, bununla belə o insana öz nəymətlərin verirsə Vəyahod öz nemətlərini ondan almırsa, bu onun üçün istidracdır, yəni bu onun üçün özü bir bəladır. Ay qardaşlar. Thumma hə şey. Sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi bu sözündən sonra Allah Subhanahu bu taala buyurur ki: O bax ki deyir onlar deyir. Onlardan aziz olan bir iş şəriəti, Allah Subhanahu taala əmrlərinin, qadağalarının Allah ya unutular. Allah subhanahu wa taala unutlar. Fetehna alayhim ababa kulli Hər bir şeyin diyir. Xeyir qaplarını biz onların üzərinə açdıq onlar deyir. Hətta idha farihu farihu onlar bu vaxtı deyil sevinclər oldular. Sevinin içərisində oldular. Fa akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Ya onlar bu sevinin içərinə qərq olduqları zaman biz deyir qəflətən onları deyir yaxaladıq deyir. To <coughs> Sənəflərdən biri buyurur ki İzə rəayt Allahə yutəbiyyə əleykə niyəməhu və əntə muqimun aləl-məasi fəhdərhu Əgər deyir, görsən ki sən günah üzərində davam eləyə-eləyə Allah subhanət hala da sənə neymətlərin verir və yaxud neymətləri sənindən almır sən günahlar üzərində davam eləyirsən, tövbə eləmirsən və ya Allahın sənə olan nemətləri çıxalır bir o neymətləri tərk elə Fəinnəmə huvə istidracı minhü yəstədirici qəq Və Allah Subxanələnin insanı azdırmaq üçün göndərdiyi bir bəladır, tədiricə Və qad Qalə Teala Allah Subxanələ buyurur ki Və ləvlə ən yəkunən nəsi ummətən vahidə Nənşəq bu ki, bəzi insanlar Allah Subxanələlə ona verdiyi nəhmətləri elə zənn edirlər ki, Allah Subxanələ ancaq sevdiyinə və yaxşı qullara ancaq nəhmət verir VAR dövlətə yaxşı qullarına verir Yəni, bununla görsən ki, insanlar aldanlar Və şəx kətir ki, burada yəni, bu belə deyil yəni. Necə ki, Allah subhantala başqa bir ayda buyurur ki Və ləulə ən yəkunən nəs ümmətən vahidə Əgər insanlar bir ümmət olsaydı, deyir Ləcəalnə limən yəqfuru bir rəhmən li quyutim suqufən minəl fəddə Rəhmana küflə edən kimsələrin evlərinin tavanını cümüşdən edərdik deyir. Yəni, mal dövlətə qəlq edər ki, Sura şey ayanın da anda yazılı xrifəni və inne kullu zalika lamma matal hayati dunya vəl-ahireti inda rabbike lil-muhtaqin. Bunlar hamısı dünya həyatındakı keçici zövqdür. Allah yanında axirat isə ancaq-ancaq müftəqilər üçündür. Sura <coughs> Allah subhanahu təala başqa bir ayədə buyurur ki: "Fammal insa iza mubtalaahu rabbuhu fa və nə amru feyəqul rabbi akraman və amməl insan izə məktələhu rabbi faqadərə aləyhi rizquhu feyəqul rabbi ahanan kəlla bəllə kəlla bəllə təkrimunəl yətim yəni Allah subhan buyurur ki leysə kullu menə amtə və vasəta aləyhi rizquhu əkunə bir ruzi verdiyim, ruzusunu çıxartdığım insan o demək Və lə kulli mən ibtəleytuhu və dayıq talih rizqəhu əkun qadəxəntuhu Hər bir deyə əlindən ruzisini aldığım kimsə və yaxud həyatda sıxıntı verdiyim kimsə o demək deyil ki, <coughs> mən onu elə bil ki, istəməmişəm bir Bəl ubtiliyyə hədə biniyəm əksinə deyil, biri deyil, nimətlərlə imtihan olunur, biri də nə ilə? Kətinliyilə, sıxıntılam deyil. Və tirmizdə keçən bir həzistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm buyurur ki İnnallaha yu'ti dünyə mən yuhib Və mən lə yuhib Allah subhanət Allah dünyanı istədiyinə də verir İstəmədiyinə də verir Amma deyil Və lə yu'ti l-imana illə mən, əh, mən yuhib Ancaq və ancaq İmanı isə kime verir? İstədiyi qullara verir Yəni şəx başqa bir yerdə gətirir ki İnnallaha deyil Ləm yəbtəlikə l Allah subhanət Allah heç vaxt və heç vaq İmtahanın elə meydan Allah Subhanahu taala məqsədi qəssi səni halaq eləmək deyil. Əksinə Allah Subhanahu taalanın ancaq, ancaq insana xeyirdir. Amma insan bəzən görürsən ki, uzaq görməməsindən və ya bəzi hədisləri, bəzi ailələri unutmaq undan, hətta həyatda görürsən qabağına gələn təcrübələr çıxır, o təcrübələri belə yenə unudur, yenə ibrət alınır. Ondan belə insan öz aləmində görürsən ki, Allah Subhanahu taala günah yar çıxardı. Ey belə, belə olardı də belə omsayisi belə olar. Hətta də məsəl alimlər gətirir ki, insanın həyatında dey baş verən hadisələr istir ailədə olsun, istir işdə olsun, istir nəm ticarətdə olsun, çox vaxt görürsən ki, sənə qəbalısa elə gəlir ki, belə olsaydı yaxşı olardı, amma görürsən ki, işin sonuna varanda görürsən ki, həqiqətən, yəni yaxşı olmamış da. Amma sən bunu yaxşı bilib eləmişdin dir. Həyatda deyir, bu qədər ibrətli çıxa-çıxa insanın qarşına, qarşısına insan görürsən ki, yenə elə bir an gələndə yenə əvvəlki kimi zənn edir. Yəni həyatda aldığı dərslər, yəni hadisələrdən ibrət alınmır. İnsan görək nəyinəsin ibrət alsın. Əgər ibrət almasa, başqa özləri başqalarına ibrət olacaq. Demək, Şəriət gətirir ki, qala bədu's-sələf Tələflərdən biri buyurur ki, "Rubba mustazriqin bi ni'amillah Ola bilsin ki, Allah Subhanahu taala insana nemət versin. O nemət insan üçün deyə bəla olsun. Amma insan deyir, fikirləşsin ki, Allah Subhanahu taala bu nemətləri onu sevi verib deyil. Sonra deyir, "Rubba magrurun bi sitrillah alayhi wa Ola bilsin ki, insanın günahları örtülsün. Allah Subhanahu taha ifşa olunmasın, amma bu özü əslində bir bəla olsun onun İnsan bir azə günahlara batması üçündir. Va hu ve la İnsan bilmir və bəzən elə zənn edir ki, Allah Subhanahu taha ki əli gör rəhmətindən Allah Subhanahu örtür deyir. İnsan bu zənnə olsun amma deyir, əslində məsələnin üzü bu deyil deyir. Va rubbamahtunun bi thana'in nas alayhi deyir Ola bilər ki, insan deyir İnsanların ona olan tərifini eşitsin və elə zənn etsin ki, bu, necə ki, Peyğəmbər salsan bir əstə buyurur, bu möminin dünyadır ki, dünyada ilkəndir, ona verilən müjdədir və bunu zənn etsin, amma deyir, ola bilsin ki, elə olmasın, deyir. Ola bilsin, insan eşdir və elə zənn edir, amma həqiqətən bu da özü insan üçün bir bəladır, deyir. Olabilsin, bu da istidrac ola bilər. Allah Subhanahu günahları qırahları ötməsi də istidrac ola bilər. Və Allah Subhanahu taala insana naimətləri verməsi də istidrac ola bilər. Sonra "Əfəslun əzəmun və ʿājalahā və, və insanlar içərisində ən böyük aldanış içərisində olanlardan da deyir bir qismidir. Axirəti dünyadan dünyanı axirətdən üstün tutan kimsələrdir. Üstün sula hər bir əmərlərində Və dünyadan razı qalırlar Axirət istəməndə Hətta yəqul əbədu həulə Və bunlardan da deyir <coughs> Bu insanlar deyirlər ki Əd-dünya nəqdun Dünya deyir Nəqdi Vəl-əxirəti nisiyə Axirət nədir nisiyə Vəl-nəqdun anfə min nisiyə Nəqdiyir Nisiyədən daha fəcaldır Və bəzlə deyir ki zurratun deyir mənqud Deyir ki, bir dənə deyir Yəni, bir xardal dənəsi qədər olsa belə deyir Nəqd olsun deyir Amma deyir, istəyir yaqud, ləl, cəvahət olsun, mücavxarat olsun Amma nisə olmasın Yəni, bizim dildə çək ki, soğan olsun, nəqd olsun Və yəqulə axar minhum, ləzzəti dünya deyir, mütəyəqqinə Və vəz ki, dünyada deyir, gördüyüm şeylər, ləzzətlər, nədir? Yəni, yəqindir, 100%-dir deyir və ləzzət di və ləzzət axira məşkukun fiha və lə adər və lə və axirət ləzzətləri isə axirət ləzzətləri isə deyə yəni şübhəlidir elə deyir dəqiq bilinmir və deyir mən deyir yəqin bildiyim şeye görə şübhəli bildiyim yəni yəqinə şübhə qurban vermərəm və hadə min azamut təlbis və ya ki gələb ki gənlikdə cənnəmə kim gəlir? Belə, yəni gəl bir gəl gəl yoxdur. Və haddi min azam təlvis şeyx Qatibudi am gəl bir şeytanın insanı aldatmaq üçün istifadə etdiyi yollardır. Walbahaym deyil. Walbahaymul acm aqal minha və innal bahimə izə xafət mədarə şeyin Hətta deyir bu var vəziyyəti heyvandandan da pisdir. Çünki bəzi heyvanlar hətta biləndə ki Hətta hiss eləyəndə ki, dəyi bilməsə belə, orada zərər var Hətta döyləndə belə o yerə getimdə O qələ tərə eləmələ. Amma insanlar görsən ki Bu işlərə düşürlər İndi bunlara cavab <coughs> Bunlara cavab ümumiyyətlə Bu insanın imanın əslində problem var Belə bir insanın imanın əslində problem var Əgər o Allah subhanıqla inansa Allahın didiyinə də inanır Allahın didiyinə də inansa Yəni, Qur'an kifayət eləyər. Bu insana da Qur'an kifayət eləməyir, başlayır, belə-bələ şeylər dağışmaq. Bu insana ən birinci, belə insanlara, eğer kimsəcəsə, cənnət, cəhənnənin bu dünyadadır, kim gedib-gəlib. Bu insanlara ən birinci dəvət haradan başlanılır? Təvhid-i Uluyyədən yoxsa Təvhid-i Rububiyyədən? Təvhid-i Rububiyyədən bu insanları birinci Allah Subhanallah başa salsan. Allah subhanesə olan gücün, qüvvətin Allah subhanesə hər şey qadir olmağın, elimlə. Sonra Bu insana Ağınla Ələ bir cənnətin, cəhənnəmin olmasını başa salırsan Hı. Əğlə Cənnətin, cəhənnəmin olmasını başa salırsan Və ondan sonra Əgər onu iqnal edə bilsən Sonra keçirsən kitab və sünni Məsələn, cənnət cəhənnəmin də Məsələn, olmasına ən böyük dəlir Ağınla məsələn, belə fikirləşəndə Deyil Əgər insan varsa, Allah Subhanahu insanı yaratsa, bunun cənnət də var, cəhənnəm də var. Ola bilməsin ki, insan olsun, ya Allah Subhanahu insanı boş yere yaratdı. Yəni yoxsa, yəni cənnət, cəhənnəm olmasa insanın yaradılışından məqsəd nədir? Yəni heç bir elə bir ki, Lişni raston da insan yeyir, 2 oksigen udur. Allah Subhanahu onun yerdə yaşayır. Orada ölür gelir Yəni, insanın yaradılmasında o qeydə bir məna olmuyor Aydın, qardaşlar Demək, bunun ardı nəsə varsa Var ki, Allah subhantala insanı yaradır Həmçin, yəni, başqa tərəfdən məsələyə girişəndə Allah subhantala Bilir ki, Allah subhantala qullarına olan sevgisi Ananın övladına olan sevgisindən Daha da böyükdir Allahın qull Allah'ın qullarına olan sevgisi Məhəbbəti Elə bir hidayeti, dirayeti Ananın elə bir ki Övladın olan ehtimamından, maraqından Daha da böyükdir Necə ola bilsin ki Ana öz övladı üçün çalışsın Vuruşsun, ona gələcəyini hazırlasın Və yaxud görürsən ki Məktəbə qoyur, universitetə qoyur Nəsə, gələcək üçün bir şey edir də Və necə ola bilsin ki Allah subhanət hala elənməsin Əgər Övlad anaya lazım olmasaydı Məsələn Cahillərdə belə bir şey var ki Əgər məsələn hətta bəzilə gedirlər qadın hamilə olanda falçıya baxdırırlar. Əgər falçı desə ki, sənin övladın zərər olacaq, verə zər, keç olacaq, sənin övladın məsəl narkoman olacaq, gedib məsəl abort eləyib gətirirlər. Əgər bilsələr ki, məsələn, məsələn ana bətində olan uşağda hər hansı bir xəstəliyi varsa, şikastlı olacaq, kör olacaq, yaş olacaq, gedib həmin uşağı nəyləyirlər, götürürlər. Amma əgər buna lazım olmasa idi, lazım olmadığına görə gedib o şanı nəyləyir, Həm ki, sən də əgər Allah subhanta da lazım olmasaydın, Allah subhanta bir anda əmr edərdir ölünmələyini, bütün insanlar məhv olardı. İnsanın yəni bugün nəfəs alması və qal qalması yer üzündə, ona möhlət verilməsi ki, bəlli bir müddəti başa vursun, bu özü nədir? Gönlət cəhənnəmin olmağına ən güclü dəlildir. Sonra Sonra şeyx gətirir ki, də və qaulu hada qail an naqd xeyr min bu hirbu insa sözünə gələndə ki naqd dir niseydən xeyirlidir buna da deyən ən tutarlı ki innahu iza tasawa an naqd wan nishaf an naqd xeyr əgər deyir ticarətdə naqdla insa ticarət eyni gəliri verərsə şək yox ki hansı xeyrdir naqd xeyrdir şək yox ki naqd xeyirlidir fa intafawa tədir Fərq varsa, nəqt məsələn Tutaq, bir manus nəsələn Bir mat qalır Nisə bir manus nəsələn, məsələn, 100 mat qalır Şək yox ki, burada hansı xeylidir? Nisə xeylidir Fəkeyfət dünya kulliə min əvvəlihə ilə axirihə Kə nəfəsin vahid min ənfəsir axirə Və ola bilər ki, dünya deyil Öz-özlüyündə, axirətin deyil <coughs> Elə bil ki, yəni dünya başdan ayağa Yəni bütün, bütün dünya hamısı İçindəki nəymətlərlə, qızılınan, nə bilim, hər şeylə Ahirətin nəhəslərlə bir nəfəs verə deyil Və necə ola bilər ki, burada deyil, nəq deyil Nisiyyədən deyil, ola bilər Necə Peyğəmbər s.a.v. bir dənə hədistə buyurur Mən dünyək ilə əxirət idi illə kəmə yudxili əhədəkum usbəhə filyəm Fəliyəndir büməyyər ki Dünyanın deyil, dünya mal malının ahirətə nisbəti Sizdən birinin deyil ələnidir çaya salıb çıxararsa deyir əlində nə qalarsa deyir o da deyir yerdə qalan su nədir axirətdir hey insanın barmağının içində qalan o nəmlik sənədir dünya deyir və şeyx həmçinin gətirir ki Fə hədə hədə və ithar hada naqla hada nisyətdi min azam ləqbun və belə bir deyir nisyəni deyir naqdədir tərcih etmək naqdan üstün tutmaq özü deyir doğrudan da ən böyük bir alçılıqdır və həmçinin gətirir ki Necə ki de, dünya deyir əvvəlindən axırınacən. Və içində olan bütün hər bir şeyinə. Dünya əvvəlindən axırınacaq neçə il var dünya? Allah aləmi deyir ki, milyard illərdir yaranır, neçə illərdir yaranıb, dəqiqin Allah bilir. Yəni burdan bura can yəni. gör neçə illərdir. Hələ bu neçə illərlə yanaşı axirətin nəfəslərindən bir nəfəs deyil. Elə sən, sənin ömrün 10 milyard illərin içərisində də, yəni dünyanın həyatına müqayisə eləsən, uzunluğuna, sən ömrün də elə bil ki, 67 70 70 50 ona bəlkə bir nəfəs verə deyil. Yəni. İndi gör, nə qədər keçilir yəni. İnsan özü dünyayı mü eləyə, qiyas eləyəndə, görürsən ki, insanın həyatı hətta bir nəməklər də atsa belə, yəni dünyada nə bir cüz bir şey göstermiş olur. Halbuki, dünya öz übdün neymətləri ilə bərabər, o milyard yaşı ilə bərabər görürsən ki, ahirətdə nisbətdə, nisbətdə bir şey deyil. Yə. Və həm ki, alimlər gətirir ki, dünyanın, ahirətin fərqində gətirir ki, dünyada tapdığın deyir hər hansı bir ləzzət, istəyir qadın olsun, istəyir işan şöhrət olsun, istəyir ev olsun, istəyir maşın olsun, istəyir musiqi olsun, hər insana mənə bir dərdi var. Ya yəni, o günah O günahdan aldığın ləzzət, cazibədarlığı, gözəllik, şirinli Allah subhanətə alanın Sənə vəd verdiyinin Cənnətin, cənnət neymətlərini Cənnət qadınlarının yanında deyir, Dənizlərdən, uqyanlardan bir damla verdiyidir Və yaxud deyil Həyatda tapdığın deyil Ən böyük sıxıntı Əzab, əziyyət Nə bilim, görə bilir xəstəlik Allah subhanətə alanın əzabının yanında Nədir? Allah Subhanahu taala əzabının yanında, yəni dənizlərdən də bir damla verədi. Aydın qardaşlar. Qalan dərsimiz də qalsın, gələn dərsə. Assallahu salla əleyhi və səlləm alə Muhamməd və alə alihi və səhbihi və səllə.